ریاض الصالحین کتاب الصلاة حدیث نمبر دے سوار لسوا دویم چودہ سو دو نمبر حدیث دے در ریاض الصالحین کتاب الصلاة وعنون قلید بوہر رضی اللہ تعالیٰ عنونا ان رسول الله صلی الله علیہ وسلم قالا ما من احد يسلم عليا الا رد الله على روحي نشته دی یو کل چا غ سلام پیش کوي په مابانی مگر واپس کوي الله په مابانی زماروحه حتا ته ارد عليه السلام چزه واپس کوم پغبان السلام واپس کول د سلام دا یو کار ده هاذا امر من امور البرزخ دا د امورو د برزخ نه دي علما محققین ذکر کئ هم په دې یقین کو والله علم چ څنګه واپس کئ بل دا چې دا حدیث خلق پیش کئ د مرولې دي د دې حدیث په اړه کې محدثین بیان کوي چې دا روح د ته واپس کیږي نو بیا خو معلومه دا شو چې روح دا غنه پروا وس کړي دی کنه چې سلام پېش کینو روح ته واپس شي موږ سلام لدی نه نو بیا روح نه واپس کیږي او بالله چې په ما باندې روح واپس کوي او سلام واپس کوم کنه دا حدیث بازي محدثين او په دې حديثه اعتماد کړي دي خدا حديث کې په سند په لحاظ سره یو د دې حديث په سند کې باز راویان دي واغه کمزوري قابل د عمل نشي ګرځي دي یو چپدی حدیث کی راوی دی ابو سخر چداغنم حمید بن زیاد دی او د ابو سخر پبارک اختلاف د ائموده د د په عدالت کې او باز خلکو د څه دی او باز په دغه خبره کړی دی چې دکې دادام کمزوري کارونشتا اختلاف د روایت پدې کې بازي يحيى بن معين يحيى بن معين اصله ده جرح او تعديل امام دي امام چاغه چاته کروي نو هغه کوي چاغه چاته کمزوري وي نو هغه کمزوري ده دا داسې امام دي د جرح او تعديل داغه ذکر کوي چا احمد بن نسائی بن ابي مریم رحم الله داغه نقل ابو صخر کوي چې حمید بن زیاد ده اغاو ضعیف الحديث عربه حدیث کی کمزور ہے اس حاکم بن منصور داغنا نقل کئ نقل داغنا ابو سخر کئ اوغوی حمید بن زیاد ضعیف دے دا نقل عثمان بن سعید دارمی داغنا حمید بن زیاد او وی لس به باسن وقیدی رحم الله ذکر کئ په خپل کتاب کتاب الضعفاء کئ اغوی حد سنا محمد بن عیسی حد سنا حمدان ابن علیل ورراق اغوی ما استپوز دا احمد ابن حمل لگو که پباردو حمید بن سخر کے چدا سنگ سلید حمید بن سخر نو اغوی ضعیف ان دا کمزوره ری نسائی وی حمید بن سخر ضعیف ان کم دا کمزوره ری علامه محمد بشیر شاہ سوانی رحیم اولاد دیوبند الی عالم د هندستان اغا خپل ابن صلاح په مقدمه کې دی دي چکلا جمشی په یو سړی کې جرح او تعدیل چسو کې جرح کوي او چسو کې عدالت ثابته نو فل جرح مقدمون جرح داغا محکدا عدالت رستوره او داغه د جرحبان به عمل اول کیږي نو په دې حدیث کې چې کمرایوي دی لو باجرح هذا دیو جنا دا دادا اکثر مفسرین علما محدثین ذکر کئ ها و الصحيح الذي عليه الجمهور صحیح خبره دا چې باج جمهور دی چې ان الجرح اولا جرحه دا ذو مبارک دا اولاده ورخه خبره خبره قاضی شمس الدین رحم الله کړي اطالیع الفصی چکم په مشکات اغلی کله مختصر او داغه بیان دی ا دوی حدیث د عرض صلوات په نبی علی سلام اورد داغه اختلاف جد په دې کډیل وی اختلاف دی عرض الامال عرض صلوات په پیغمبر او کنی کی, کی, کی بیا بی هغه چکم ریواض مختلفه ذکر کړی دی نو بیا چکل اختلاف او تثبت پا روایات و کراشی دی و جنا دی کې اختلاف ہم دے او پا دی که جداوار ام دے سوکی منی سوکی نا سوک پی رت گئی بال جرح پکے اختلاف پا روایات و نو دی اختلافات د روایات د دا عرض و صلاة پا نبی علیہ السلام اغا شیخان امام بخاری ای امام مسلم دا سے روایتونه لدي پیش کړی ندی جوړی ها ندی ذکر کړی ځکه چې دا مسالہ هغه ابلاغ الصلاة في صحیح ہے وره دادا مسلمه خبره دادا چې ابلاغ رسول د درود دا مفوز دی الی مشیت الله خوخه ده الله ته فی حیاتی په ژوند نبی علی السلام کې لارنګی پس د نبی علی السلام د مرغنا ابلا هی نشاح کمزه کې ته چلو صحیح د کمزه نه چلو صحیح الله هو ارزته را صحیح خدیف مبارک به چین لکه پیغمبر اوری پیغمبر روزی سره اوری بلځه کې ته ماتا دار سی دا ټول په دې کې اختلاف دی او اختلاف مبارک چې کوم روایتونه دي نو هغه امام بخاري مې مسلم دي ذکر کړی ځکه دی کې دا د الله په خواه باندې دي چې کوم حرز ده نو هغه زمانات رسول سره ده پیشکیږي درود په پیغمبر یعنی رسیږي پیغمبر الله او رسی او د صلوات نمراد دعا ده دعا خو الله رسی ورسته پلار امور ته مرسی چې پای کې توحید سی او الله او رسی دې دې کې دوا غالا مولا ته اغه اغه دعا لا مولا ته دسی لدا نو یو نویا مسله جوړه په پیغمبر درود پیش کیږي او پیغمبر یوری د قبر صداوري بلځه کې یوری یو دا مسله خلک پیش کوي اغه درود پیش کوي الصلو علی عند قبری. چا چه درود پیشکا پا ما دا قبر چا چې درود پیش کو په ما باندې زماده قبر صدا نوز سمعته زا درود اورم پیغمبر پاکوی گورا حدیث کی ورازی من صلح علی عند قبر سمیده چاچ پا ما درود وی زمان در قبر صدا زاغ درود, درود درود کس آورم ومن صلح علی نوین چاچ پا ما درود پیش کدل رینا نو مات فرشتی را سیم ویزا آورم قرآن کی یو دا چدا ارواد د قرآن خلاف ده قرآن کی اللہ دیر زینو کیوه لا لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَ اِن لا لَا يَسْمَعُو دُعَاكُم کَ تَاسْوَوَاز کَوهِ اغیطا ناوری اغیست تاسو آواز قرآن ویست تاسو آواز ناوری او دیوی ماو آوری یو خود دا حدیثو گورا چه دا حدیث سیده و کنه د دې حدیث کې چې کوم راویان دي چې دا حدیث څنګه نقل کړلې نو هغه راویان نقل کونکي سیدیو کنا هغه من کاردا د څه کتاب کې ووینو وګورو لکیر کې فقیران جوړیو د لکیر فقیران جو منګا منګدا فرق نشو کولې چا دا خبره سیدیو کې غلطه راهله الګا حدیث کې راغلي الګا کتاب کې راغلي دی ملیاوری ملې یاد سيګي ملي आवाज او کو پسنه او ته خط کې خود او د قبه نه لاس ورو کو کتابونو کې ذکر دین په دې نه ثابتېږي وروړه ګوره داو حدیث دا دی محدثین او د دې حدیث جوړي کاره کړی دي او دا حدیث دی چې دا حدیث صحیح دی او کنه دی که کراویان سوک سوک دی دا من دا سي دین پلانډو کنه دې راغله چې څڅخ او سکه امبازا وا د بعض خلکو خدا کار دي چې څو کتاب کې وګوري وینو د واعظینو کتابونه وګوري کاري ارخصه خبري کړی هغه بزمن د پاره دلیل دی په حدیث کې چې دا حدیث ابن جوزیر د مبارک ذکر کوي هاذا حدیث لا صحت من صلى علي عند قبر سميته چاچه پماد درود زماد قبر صده پیش که پیغمبر پاکو زاغ درود داغ کس آورما ودا حدیث سینا ده ام نجوزی موضوعات اول جل تین سو تین صفحه کې ذکر کوي دلیل وی ولی سینا ده فیه محمد بن مروان سدی پدی کې ناکل لقل کونکه یوراوی محمد بن مروان سدی ده اغا په بارے کی یحیی بن معین وی لیسه بسقاه اغا کلک نه دی اغا مضبوط نه دی ا کمزور دی داغه په بارے کی امنونمیر وی کذاب دروغ جنده داغه په بارے کی سادی وی و ازاحم نالائق ده په حدیث کی داغه په بارے کی نسایو متروک ان حدیث داغه حدیث پر خود لشیوی دام پر غو دل شوی ابن حبان داغه په بارے کی لیکي لا یحل کتب حدیثه حلال دې کتابونه د احادیثو د ده د احادیثو کتابونه قتل پکانه دې چې سړیو ګور کوي نو بیا پېتیمادن کې دا خو دا حالت ته د خلکو د راویانو دا رنګه د دې حدیث په باره کې عقیلی ذکر کړی ضعفاول کبیر سلوورم جلد 137 صفحه کې لا من صلى علي عند قبري جاءت بماد درود پیش که ز ما ده قبر صدا ز اور مغه درود دا کس پیغمبر پاک وي ذي مبارک او قيل لري کلي لا اصل لهذا الحديث ذي حديث پر اصل نشتا وليس بمحفوظ دا محفوظ روات نه دا غير محفوظ ده اضعفاء الكبير صلو جل 137 صفحه کې ذکر کړي ذي حديث مبارک قائم امام ابن تیمیه رحمه الله علیه امام امام زاهبی دغه باره کې لري چې د اهله سنت والجماعت دو امامان دي ا اکابر د اهله سنت والجماعت وو دي یو امام ابن تیمیه دی یو امام ابن قیم دی نو اهله سنت والجماعت د خپل امام خبره ولینمنی چې د امام په ځای د منولو په ځای په ټکه کې ای امام ابن ام تیمیہ امام ابن ام تیمیہ دا حدیث موضوعی دی د زانه جوړ شوه دی دا ک بده کی محمد بن مروان صددي صغیر دی او نقل دا مشنه کوي او دا غی نقل دا روات د زانه جوړ لے۔ د دې روات په اړه کې کتاب رد علی لخنائی ایک سو چونتی صفحة کے ذکر کی دام کتاب د دا دشیخ الاسلام امام امنیتی میں دے موضوعی د دشیخ الاسلام امام امنیتی میں کتاب د مجموط الفطاوة اول جل ایک سو اٹن میں صفہ کے ذکر کی دو مجموط الفطاوة د شیخ الاسلام امام امنیتی میں رحم الله فطاوة دا او اویشتم جل ایک سو نو صفہ کے ذکر کی چدا حدیث نه دی حافز منی قیم رحیم الله جلال و ال عام نو لسما صفه ذکر کې چدا حدیث صحیح نه دی دایرا دل ته حدیث بسی ها بیکارا کوټه زان نه جوړ شوی ها ادالنګې د دا سیوتی کتاب ده ال و ال مصنوعه 200 یو کم شپېته صفه اول جل کې ذکر کې چې پدې کې محمد بن مروان ده اوا کمزورې سره دی نو دایرا زګ چر سوړ روایتونه د عرض صلات دی چې په پیغمبر باندې درود پیشکیږي او هغه ویځا اورما یا دا چې ځواپښ کوم او ځواب جواب ور کوم سلام په واپس کوم نو په دی روایتو کې اختلاف دي نو چې کله دا څه روایتونه د اختلاف وی نو امام بخاری امام مسلم نو ذکر کړی او بل دا چې د بارک من بیان وکه دا چدا رواتون کمزوري او بالله چې کومه بل روات کې راځي او بالله د احوالو د برزخ نه دی موږ ته پته نشته کله وی ژونديري په قبرونو کې نو موږ ژوند قبرونو کې د امبیاء موږ منو حاتل برزخيه هغه ژوند هغه برزخي دي هغه د دنیا ژوند نه نو کله کړه دې نه یو لو یا مصلا جوړه کړی دا د سينمنې ها د حياتو د منې علقه ته قران نه منه قران کې الله وې ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم کتا سواس کوي دني کان خلقو تا انبيار علل نه کان لونه کان خوان بیاو لا يسمعوا نوريغه است سواس اورینا ا کتا غربات چې پېشکې چې قريبي بدر والا و تا چاغه ها आवाज اغه نو خو د پیغمبر خصوصیت او اذر پیغمبر معجزه او حدیث کلفاز راضي انهم يسمعون الان دای بوسوري بیا بناوري بلا هياهم الله دی الله ځندیکړو دا خبرو د کفار او تا آی خبر د نبی اسلامي اورېده بعد هغه ځال بیا جوابو ندي نو دای رالل او داوي حدید درود منني کلا ودان من یو درود منو خو و ار یو شذ پاره خپل دلیل و وروره د ځاننه ابو حاتم رضی ذکر کړی دی حدیث په باره کې اس دی ذکر کړی دی چې کان یزو الحديث د بده ځانه حدیث جوړو محمد بن مروان سکنده بخاری وی داغه نه به حدیث نشي لیکله جو جانيو صاحب الحديث نه صای وی دا حدیث پر خود لشي ویری صاحب الجزار وی ابو حاتم راضی و زدی و جزاو الحدیث دار قدنی و ضعیفن نو ددی دلیل دا کمزور و خلکونه او کمزور خبره. او اویرا من درود پہ ګره حدیث کده حدیث نه من. منی ته خود سن قران نه منی قران اصل و آغت نه منی او چې ته کمزور حدیثونه ګوري یا موضوعی یا منګلته یا کمزوری وی او هغه پیش کې خلک پاګی باندې زار کې نو دا حدیثم کمزورې وي پدې سنف کې کمزورې خلک راغلي دی او کواپس واپس کوول پیغمبر پاک د سن او ر نو او رسولي سور احادی چه د عرض صلوات په بارکه په پیغمبر راغلی دي نو هغه معنا عرض په معنا د رسول صلو الله پاک د صحیح د خلکو هغه درودونه پیغمبر پاس وسلم تمانا او د صلوات نه مراد دعا ده دعا, دعا خو الله زمنګمر رسی مونو ته زمنګ رسې الله تعالی الله تعالی په پتر چب څنګه رسې او په کومه طریقه رسې دانه چ طالب شواغ اوری اورا رسېږي وعن عليين رضي الله تعالی نو قال عزت علي ویلي قال ویلي رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل بخيل اسوک دي زوکرته چې زوکر وکړي چې زم ما ان د هودا سره په مجلس کې فلم يصلي عليا دا په ما درودونه وي کامل كامل بخیلغه دې چې زمانوم په مجلس کې واغستې شي زمانوم واوري او په ماغه صلى الله عليه وسلم و نويه ما درود و نو د لوی بخیلې رواه ترمذي وقاله حديثنا سمسيون وعن فزال ابن عبيد رضي الله تعالى عنه قالا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام اوريدني دې دا واوري د نبي عليه السلام نه یو سړي یا دعو نبی علیہ السلام اوره یوسف هغه دعا وخت لا په خپل مسخه ولم یمجید الله او په دعا کې هغه ها مجد النبی ګوره دعا شروع کړه په دعا کې هغه صلوات او نبی ها په دعا کې هغه درود او نبی ولم او ګوره فزاله بنی عبید رضی الله تعالی انو یو ډیر لوی صحابی دی هغه صحابی بیان کوي چې نبی علی صلوات و سلام د یو کس نه یو دعا واوریدا یو حاچ بیانې کاو نو چې بیانې کاو نو هغه دعا غوښته او په دعا غوښته کې هغه سو نه وي لم یمجد الله د الله لوی بیان نکلا تمجید مجدا عز چدازي لوی بیان نکلا غد الله ولم يصلي او نا غسل درود په پا پیغمبر پاک وي نه د لوی والے بیان کو نه د پیغمبر درود په پیغمبر پیش کو وقاله ني رسول الله صل الله عليه واله هاذا تلوار وکړه اجل هاذا دیسلی تلوارو کلا سمم دعاو بیلو غوغتا غلرا فقالنویوی لہو اغتا اغتاوی آو لغیری ہی یا بل چاہتے ہوی دا غپا مخ کے ازاسو اللہ دو کم کلچی یو کستاسو دعاوالی یو کستاسو نفل یبدع بی تحمید ربی یا موسکی نو چی موسکی نو شورو دے کئی ہاں شورور وکي په تحميد د ربي په حمد الله د خپل رب پاک دي پا او سنانه په سنا باندې شورور د الله په تعریفونو کې په حمدونو کې سبحانك اللهم او په سنا دي کې ثم يصلي على النبي بيد درودوي په نبي عليه السلام ثم يدعو يا چکل د یا سلات نه مراده لغوي مانا دعا غوالي او کستاسو نشورور په الحمد لله صدق هي ثناء صدق هي درود صدق هي او بیا دغه دعا وای فزان داغه خغه شکم قسم دعا او بیا د اخر کې بیا درود وی رواه ابو داوته ترمذی وقاله حدیث حسن صحیح وعن ابي محمد كعب بن اجرا رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام اروت بمبادله النبي عليه الصلاه والسلام فقلوا منيا رسول الله خذالمنا كيف نسلم عليك منغا پی جنوچ سرانګه مخ په یوګو چ من سرانګه سلام پیش کو پتا باندې فقيفا نسلي عليك سرانګه منغا سلام پیش کو من پتا باندې من سرانګه سلام پتا پیش کو قال ان وی نبي سلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد, محمد كما صليت على وعلى ال ابراهيم ابنك حمید المجید اللهم مبارک علی محمد وعلى ال محمد کما بارک تعالی ابراهيم وعلى ال ابراهيم ابنك حمید المجید متفقن علی درود منا یاد در و علی مسعود दास درود و کم درود چمن پر مانځک وایو و علی مسعود بدر جلالانو قال عطانا رسول الله رحم تنبیی صلی سلام او منګه په یوم مجلس د سعد بن عباد رجلانو کیو نو بیا بشیرم نصاد حزت بشیرم نصاد دغه ته پوسو کو اېدا الله پیغمبره امره نن الله تعالی نصلی علیه یا رسول الله موږ حکم کړی الله چې موږ درود وایو په تا اېدا الله پیغمبره موږ بسادهغه په تا درود وایو نفسکتا شبش نبی علی صلوات و سلام شبش شبش او غله حتا تمنینا دوم نه خاموشي پیغمبر اختیار کړل زمنګ دا خواش او تمنا و چې انه لم يسالو چې موږ د پیغمبر د سنت پوښتنه وکړي زکه اگر چپ شو موږ یې کېدې شي زمنګ په دې ته پوښت نبی عليه السلام ته تکلیف ملو شو ها نو موږ دا ګنله خچې موږ ته پوښتنه وکړي نو خوا ثم قال النبي او رسول الله صلی الله وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم ها انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارک تعالی آل ابراهیم انک دک څنګه چمو درود وایو انک حمید مجید و سلام او او کما قد علمتم او سلام څنګه چتا سو پیجنه پما باندې څنګه سلام اچو ها نو پاغه طریقه وعن نبی حمید سائدی رضی اللہ عنہ قالا اے رضا اللہ پیغمبرہ منگ پتا درود پیش کرو قال نبی علیہ السلامی قولوائے اللہم صلی علی محمد وعلا ازواجی وزرریتی کما صلی تعالی آل ابراہیم و بارک علی محمد وعلا ازواجی وزرریتی کما بارک تعالی آل ابراہیم انکا حمید مج متفقن دا درود نورال خو کله په الفاظ او علامه محمد وعلى ازواج و خو دا نور درودونه پکره نه دل چې دا درود تاج ده دا درود تنج نه ده دا درود بلانند درودونه ټول ځانه جوړ شوي اصل درود هغه ده چې کم درود ما په موږ کې وایو اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد او اللهم مبارک علی محمد وعلی آل محمد دغه درو په مسخی او په جنازه کې به تر او او نور چې کوم خلکو پیش کړی نن سبا غر غر کتابونه 파غ ټول سي نه دي او ټول د ځان جوړ شوې دي دا غې نه ځان بچ کړي دا غې نه ګورېس کوي که درو دي تاج ده که درو تونج نه ده کړه نور درو دونه دي درو دي تاج تونج نه مبارک رشید احمد غنگوی رحم الله ذکر کړي فتاوا رشیدیا کې چدا زهر قاتلی چې څوک دا درودونه وي بغید درودی ابراهیمینا نو دا ټول د انسان لپاره زهر دي زهر څنګه چې انسان زهر خوري او انسان تباه کیږي نو دا د انسان د اخرت د تبای سبب ګرځي الله دې موږ دا ټولونه بچ کړی متفقون علیه متفقون السلام علیکم سلام څنګه ښه اي hey.